dată o mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slavai mare s vestim oriunde ne-ncetat. și mulțumim El mi și sfânt, și îmi și pe pământ El la microfon este preotul Valeriu realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții întâmpinându-și ascultătorii cu prilejul lecțiunii C106 Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mânuit de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos așa după cum Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe prea credinciosul său slujitor preotul Nicuriță să le întocmească tot apoi prin harul și ajutorului Dumnezeu, meditațiile acestea au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiuni a 30 de minute de maniera cele de astăzi, în scopul difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 106 va debuta cu prilejul citirii versetului 11 al capitolului 15 al întâi epistolea lui Pavel către Corinteni. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie să vă citesc o istorie tragică a unei fete, dar care a avut un sfârșit fericit și binecuvântat. Citeam astfel că, încercând să-și ia viața, o fată și-a pierdut ambele picioare fiind lovită de un tren. Oh, de ce n-am murit?" o întrebă ea pe îngrijitoare. Acum nu mai pot merge unde vreau, sunt pentru totdeauna o infirmă." Draga mea," o întrebă sora medicală, unde mergeai de obicei când aveai picioare?" Ei, dimineața mergeam la lucru, iar seara la dans," a fost răspunsul. Dar acum, dacă ai mai avea picioare, unde ai mai merge?" Glasul bolnavei a fost înăbușit de lacrimi. O, oh, n-am știut că mi-aș putea folosi într-un mod mai util picioarele. O, oh, dar acum nu voi mai putea umbla niciodată." Nu, n-ai dreptate." Vreau să-ți spun, zise sora medicală, că există un drum pe care mai poți merge și anume pe calea cea mai minunată și mai bună, pe care n-ai fi mers niciodată câtă vreme vei picioarele sănătoase. La ce vă referiți, întrebă suferinda uimită. Atunci, sora medicală i-a povestit istoria minunată a vindecării paralizatului, care a fost adus la Domnul Isus pe un pat și coborât prin acoperiși. Inima acelui paralizat a fost umplută de pace și de bucurie atunci când Mântuitorul i-a spus, Păcatele îți sunt iertate. Bolnava a înțeles despre ce era vorba aici. A găsit și această cale care duce la Domnul Isus și la inima de Tată a lui Dumnezeu. Apoi a putut mărturisi. Da, este calea cea mai frumoasă pe care am mers vreodată. Și mai târziu a putut să arate și altora Calea spre Mântuitorul. Dragii mei, aceasta a fost numai o povestire, o relatare a unui fapt pe care l-am citit dintr-o hârtie. Cunosc însă personal cazuri autentice prin aceea că, ocupându-mă cu cei care au dizabilități, am întâlnit și persoane fără picioare, chiar o fată care a făcut aceeași mărturisire despre care am citit în hârtia pe care vi-am prezentat-o. Fata aceasta a găsit mântuirea numai după ce a rămas fără picioare și, interesant, tot în aceleași împrejurări a vrut să-și ia viața, dar după ce a rămas fără picioarele acestea, a găsit carea minunată a lui Dumnezeu pe care poți merge și care te face cu adevărat împlinit și fericit în ciuda faptului că trupul acesta este văduvit de picioare prin care puteai să mergi în locurile acestea de pe pământ. Cei care au găsit pe Domnul Isus Hristos, chiar dacă nu au picioare sau nu au alte membre ale trupului, sunt mult mai fericiți, și mai împlinit decât toți ceilalți care au sănătate integrală, dar nu îl au pe Domnul Hristos. Căci așa cum am arătat și cu alte prilejuri, omul nu este cel din afară, omul entitate a lui este de natură spirituală, ceea ce este în afară e un boț de carne, dar fericirea lui, împlinirea lui, adevărata lui stare de bucurie sau de necăjit este de ordin spiritual și dacă pe plan spiritual omul și-a găsit împlinirea lui, chemarea, menirea lui de om, de ființă care privește sus spre Dumnezeu, atunci puțin lucru mai importă, sau chiar deloc, starea lui trupească din afară, care este, așa cum am spus, o haină. Ființa lui, esența lui este împlinită în Hristos, celelalte au un rol secundar. Starea sănătății unui om nu este dată de calitatea hainelor pe care le îmbracă. Dacă îmbracă cele mai scumpe haine, sau ombracă hainele cele mai ieftine rupte și peticite? Ceea ce îl face un om sătul și liniștit, este mâncarea din stomac și nu hainele din afară. Putem să vedem astfel mulți oameni cu haine ieftine și poate chiar peticite și rupte, dar pentru că au sănătate, sunt într-o stare de dispoziție și de bucurie net superioară a celui care are cele mai scumpe și mai alese haine, dar este întotdeauna sub stare de boală, generată de lipsa de hrană pentru trup, lipsă care se datorează grijului excesive pentru hainele din afară. Dragul meu ascultător, Ți-ai hrănit, dumneata, sufletul dumitale, starea dumitale lăuntrică, aceea care tânjește după relația cu Dumnezeu? Dacă nu, oricâte ai avea în afară, nu ți-aduc niciodată o bucurie mai mare și nici o împlinire, așa după cum cele mai scumpe haine pe care le-ai purta pe tine nu aduc nimic stomacului tău gol care tânjește după hrană pe care să o digere. Ce treabă are stomacul tău flământ cu hainele pe care le porți pe trupe din afară, chiar dacă sunt făcute cu fire de aur? Lui îi trebuie mâncare, punct! În afară de mâncare pe care somistie, nimic altceva nu-i aduce stomacului liniște și nimic altceva nu-ți aduce nici ție sănătate și chiar viață. Tot așa stau lucrurile și cu raporturile dintre ființa noastră interioară și trupul nostru și lucrurile din afară. Așa după cum deci ființa noastră interioară nu cunoaște altă împlinire decât relația cu Duhul Sfânt, tot așa ființa noastră interioară, ceea ce suntem cu adevărat, nu este mulțumită, liniștită și împlinită decât atunci când este pusă în relație cu făcătorul ei, și când îi devine cunoscută menirea ei dată de Creatorul pe pământ, orice am avea noi în afară, că am avea sănătate integrală, că am avea bucurii, am avea. Avere că am avea un renume, orice am avea în afară sunt lucruri secundare și nici unul din acestea și nici toate la un loc nu ne pot aduce niciodată împlinirea după care suspină și tânjește adevărata noastră entitate spirituală. Acesta este motivul pentru care o mulțime mare de oameni care au bogății, care sunt sănătoși de plin, au faimă și renume, sunt totuși într-o stare mizerabilă a sufletului. Ei sunt ca cei despre care vorbeam mai devreme. Oameni cu haine luxoase pe din afară, dar la care, dați-mi voie să folosesc expresia, leghioree mațele de foame. Așa sunt toți aceia care nu-L au pe Domnul Isus. Dar deodată ce l-ai găsit pe Domnul Isus, care îți descopere adevărata ta entitate duhovnicească din Dumnezeu și ai primit nașterea din Dumnezeu, în care devii apoi conștient de menirea ta ca creatura lui Dumnezeu, de îndată ce l-ai găsit pe el, puțin mai contează lucrurile din afară. Fie că e sănătos în trup sau nu, fie că îți lipsești mădulare sau nu, fie că ai din cele trebuitoare trupului sau nu, ești o ființă împlinită. Hotărât lucru? Trebuie să adaug lucrul acesta ca să se știe, este dorința inimii noastre, inimii mele și a fiecăruia și este dorința lui Dumnezeu, ascultați bine ce spun, este dorința lui Dumnezeu și plăcerea lui ca toți să ne bucurăm de integritate corporală. Dar dacă aceasta ne lipsește și Dumnezeu trebuie să ne ia ca să ne poată pune în legătură cu El, atunci... Acestea contează mai puțin, sunt pe plan secundar și ceea ce ne umple și ne dă adevărata satisfacție este relația noastră cu Dumnezeu, cu Făcătorul nostru. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, descopere, ne te rugăm și pe timpul programului acestuia adevărul cu privire la adevărata noastră identitate, la adevărata noastră ființă care este făcută pentru tine, ajută-ne să te găsim și să rămânem cu tine pentru toată veșnicia. A mea. Min sufletul tău, Isus și în orice clip vrea să de sus, în țara Sus în țara lui Ierusalim, Iisus, pe viața fața noastră nu i a pământ, subeste a ta și votea a ium, urma ta și noi vom mirui, că spână în veci puterea. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 11 din 1 Corinteni, capitolul 15, dar pentru înțelesul lui mai deprin vom citi și versetul 10. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Acestea sunt cuvintele apostolului Pavel. Și harul lui Dumnezeu față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Înainte însă de a medita pe marginea versetului 11, haideți să ascultăm câteva gânduri ale Sfinților Părinții ai Bisericii, prin care arată în chip minunat mântuirea noastră ca rezultat al Harului lui Dumnezeu. Har, o spunem, în sensul în care Scriptura ni l-a dat, și anume, un dar nemeritat, pe care ni l-a dat Dumnezeu, un dar pe care ni l-a dăruit El în bunătatea Lui cea mare. Asta este Har, bunătatea Lui Dumnezeu pe care și-a arătat-o față de noi, noi cei care nu meritam decât moartea și ne-a dat totuși pe Domnul Iisus Hristos ca viață a noastră. Motivul pentru care țin atât de mult să aduc gândurile Sfinților Părinții ai Bisericii cu privire la mântuirea prin har, are în vedere înțelegerea că adevărata credință ortodoxă recunoaște mântuirea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos care este harul și adevărul. Așadar, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, numai harul lui Dumnezeiesc îi este propriu să hărăzească ființelor create în Dumnezeirea. Deci, reținem, Har este darul nemeritat Domnul Isus Hristos. Origen spune, numai prin Harul Divin omul înțelege și poate împlini voia lui Dumnezeu. Sfântul Macarie spune, dacă omul nu vrea să primească Harul lui Dumnezeu prin credință, deci pe Domnul Isus atunci el nu este potrivit pentru împărăție. Fără har, nimeni nu poate sluji pe Dumnezeu și nu poate împlini voia Lui. Sfântul Grigorie teologul. Când nu dă Dumnezeu, zadarnică este orice osteneală. Fericitul Augustin. Tot ce avem în viața duhovnicească este darul harului Lui Dumnezeu. Proprietatea noastră nu este decât un nimic și ceea ce e mai rău decât nimicul este păcatul. Gândurile acestea au fost deci redate în legătură cu versetul 10 pe care îl recitesc. Aici sunt cuvintele apostolului Pavel. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba, încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși Atenție ce spune Pavel, nu eu am lucrat, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Fratele meu, și tu și eu, dacă suntem ceva, e numai datorită harului acestuia mare al lui Dumnezeu. Să știm bine, foarte bine lucrul acesta. Prin har, prin credință, am devenit copii ai lui Dumnezeu. Prin har am fost primiți să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Prin har aducem roade în ogorul lui Dumnezeu și biruim în luptele divine. Totul avem prin har, numai prin har. De aceea toată slava se cuvine lui Dumnezeu, izvorul harului. Încă un lucru vrem să subliniem în versetul 10 de mai sus. Spune aici, și Harul lui față de mine, deci Harul lui Dumnezeu față de Pavel, n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, spune Pavel, totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Față de Sfântul Apostol Pavel, Harul lui Dumnezeu nu a fost zadarnic pentru că a făcut din el un lucrător desăvârșit pe ogorul Evangheliei și un vașnic luptător pe frontul adevărului Domnului Hristos. Dar din tine, fratele meu, ce-a făcut Harul lui Dumnezeu? Să băgăm de seamă să nu fie zadarnic Harul lui Dumnezeu revărsat peste noi, ci să ne avântăm clipă de clipă în lucrarea și lupta Domnului. Să nu punem piedică Harului în noi prin ascultarea de firea veche, prin nesupunerea față de Dumnezeu și cuvântul Lui, prin lene și nepăsare față de chemarea noastră. Ne bucurăm de toată moștenirea Harului dacă ne lăsăm deplin în brațele Lui ca să ne modeleze și să lucreze apoi prin noi. Venind acum la versetul 11 unde Pavel spune Astfel dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Sfântul Apostol Pavel prin harul pe care îl primise din partea Domnului Isus, devenise o unitate fericită cu ceilalți apostoli și lucrătorii ai Domnului, chiar dacă în unele privințe aveau păreri deosebite. Temelia vieții lor era Hristos. De aici își trăgeau ei seva, care îi făcea să fie la fel în trăire și în lucrare. Ori eu, ori ei, spune Pavel, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Unitate în trăire și în lucrare cu Hristos cel răstignit și cu Hristos cel înviat. Iată ce ne trebuie. Crucea și învierea, așa cum s-a mai spus, sunt cei doi stâlpi pe care este zidită viața creștinului ca individ și a bisericii în general. Numai cine îl primește cu adevărat pe Hristos cel răstignit, crede cu adevărat în Hristos cel înviat, și îl are ca domn și mire al vieții sale. Numai cine este mort cu adevărat față de lume și păcat, este înviat la o viață nouă împreună cu Hristos. Unde este moarte reală, este și înviere reală. Sfântul Apostol Pavel era una cu ceilalți apostoli, în și în lucrare, deoarece crucea și învierea erau realități puternice în viața lui, cum erau și în viața lor. Crucea și învierea sunt temelia unității dintre credincioși. Unde nu-i unitate, acolo sunt clătinați cei doi stâlpi, crucea și învierea, adică firea veche nu este răstignită cu adevărat și firea cea nouă nu este vie cu adevărat. Dezbinarea dintre credincioși o produce numai păcatul prin firea veche din ei. Când firea veche este pusă pe cruce, totul intră în rândul rânduiala lui Dumnezeu, pacea, dragostea și unitatea fericită. Numai în Hristos cel răstignit și înviat și în firea nouă se pot uni credincioșii. Ori eu, ori ei, spune Pavel, noi așa propovăduim. Frații mei, putem să luăm pentru noi aceste cuvinte ale Marelui Apostol Pavel? Și să știți, trebuie să le luăm dacă moartea și învierea sunt realități puternice în noi. Orice altă latură a Evangheliei ar fi să luăm în propovăduirea noastră, să nu uităm crucea și învierea Domnului Isus. Prin cruce și înviere, înțelegem bine și celelalte laturi ale adevărului lui Dumnezeu. Fără cruce și înviere, înțelegem totul greșit și greșit trăim și lucrăm. Crucea și învierea Domnului Isus, împletite cu crucea și învierea din noi, sunt lumina puterea și echilibrul vieții noastre. În versetul următor, la versetul 12 din 1 Corinteni 15, apostolul Pavel continuă ideea cu următoarele. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o morților? Dragii mei, cu drept cuvânt s-a spus că acest capitol, capitolul 15 din 1 Corinteni, este unul dintre cele mai profunde ale Bibliei și într-un înțeles cel mai tainic. Și spunem tainic în înțelesul pe care Noul Testament îl dă acestui cuvânt, care nu se aplică unui lucru neînțeles, ci unui adevăr care până atunci a fost ascuns și acum este descoperit. Învierea este tema unică a acestui capitol. Într-adevăr, fără învierea morților, Învățătura creștină nu s-ar deosebi cu nimic de celelalte religii păgâne și de toate sistemele filozofice și de morală din lume. Învierea este marele fapt central al experienței creștine, stânca pe care se întemeiază credința, ancora de care se prinde în fața morții. Dar învățătura creștină nu este o simplă teorie, ci ea are la temelie o realitate puternică, o persoană care o face să fie vie și lucrătoare, îl are pe Domnul Isus care a murit și a înviat, pecetluind în felul acesta învățătura lui. Omul nu este chemat să primească și să urmeze o învățătură, ci să primească și să urmeze o persoană, nu învățătura de mântuirea și siguranța ambierii și a unui viitor fericit, ci domnul Iisus, cel care a murit pentru păcătoși și a pentru neprihănirea lor, el este acela care dă siguranța mântuirii. Da, domnul Iisus mântuiește. Credința în el, în moartea și învierea lui, îl pune pe om într-o stare după voia lui Dumnezeu, îi aduce el nașterea din nou și îi deschide orizonturi nebănuite de mintea necredincioasă. Evanghelia nu ne învață să urmăm învățătura Domnului Isus, ci să-L urmăm pe El. Bine, bine, va zice cineva, dacă-L urmezi pe El, nu trebuie să urmezi învățătura Lui? Ei, poți să cunoști foarte bine învățătura Lui și să nu-L urmezi. Evanghelia face deosebirea aceasta. Negreșit, cei care urmează pe Mântuitorul Hristos urmează și învățătura Lui în măsura în care o cunosc. Încolo, cuvântul Evangheliei este acesta la Matei 11:28: Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă. Sfântul Apostol Pavel spune că două lucruri alcătuiesc miezul Evangheliei. Moartea Domnului Isus pentru păcatele noastre... Și învierea Lui pentru neprihănirea noastră. Cine crede în moartea Lui pentru noi, crede și în învierea Lui. Cine crede în învierea Lui Hristos pentru neprihănirea, adică sfințirea noastră, crede mai întâi în moartea Lui pentru păcatele noastre. Aceste două lucruri nu se pot despărți. De unde am fi știut noi că jertfa Domnului Isus a fost primită de Dumnezeu și că păcatele ne-au fost ispășite prin ea, dacă n-ar fi urmat învierea lui glorioasă și ridicarea lui la cer? Lucrul acesta, deci, ne-a fost adeverit prin învierea lui. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, întreabă Pavel, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Despre ce este vorba aici? Unii creștini din biserica din Corint ziceau că ei cred în învierea Domnului Isus, dar nu puteau crede că mai înviază morții. Ajunseseră în starea aceasta din pricina multor învățături străine care circulau prin Corint și la care ei și-au plecat urechea. Primeștiuase sunt învățăturile străine de cuvântul lui Dumnezeu când este vorba de mântuire și de trăirea adevăratei vieți noi în Hristos. Fără să ne oprim prea mult, arătăm că în Corint existau trei școli diferite de filozofie: epicurienii, stoicii și platonicienii. Filozofia epicuriană era un materialism fără perdea care tăgăduia orice existență după moarte. Stoicii socoteau că la moarte sufletul depine, devine o parte din divinitate și își pierde personalitatea. Ucenicii lui Platon stăruiau asupra nemuririi sufletului, dar înlăturau orice idee a unei învieri trupești. Astfel de învățături se răspândiseră în popor și pătrunseseră într-o oarecare măsură până în adunarea creștinilor. Dar cei care nu mai credeau în învierea morților, nu mai puteau crede nici în învierea Domnului. Una deci era legată de cealaltă. Sfântul Apostol Pavel, ca părintele lor duhovnicesc, intervine energic, căutând să facă lumină în sufletele acestor frați clătinați în credința cea dreaptă. Un lucru vrem să subliniem aici. Acești creștini din Corint, clătinați în credința lor despre înviere, nu erau socotiți ca și când n-ar mai fi frați, ci frați căzuți care trebuiau ridicați. Sfântul Apostol îi combate, dar nu propune excluderea lor din biserică. Când ei numai după rațiunea firească, ajungi la mari încurcături. Mintea omului robit de păcat nu poate primi lucrările duhovnicești oricât să ar trudi. Unii dintre corinteni se luau numai după ce le vedeau ochii și ziceau, cum să mai învieze un trup mâncat de viem și putrezit. Ei nu înțelegeau cuvântul lui Dumnezeu și îl răstălmăceau pentru că mintea le era stricată de învățăturile arătate mai sus. Cu toată dreptatea spunea Sfântul Policar. Cel ce răstălmăcește spusele Domnului după bunul său plac și afirmă că nu este înviere nici judecată, este primul născut al satanei. Mintea nu poate pătrunde în anumite laturi ale adevărului duhovnicesc al lui Dumnezeu, dar inima poate să creadă și prin credințe să înțeleagă. Credința merge mult mai departe decât mintea. Mintea este scurtă și nu poate să pătrundă adevărul despre învierea morților. Cine însă stă prin credință pe temeiul descoperirii cuvântului lui Dumnezeu zice Aceasta este treaba lui Dumnezeu, mintea mea nu poate înțelege cum mai poate fi învia trupul, dar credința mea primește acest adevăr și mă întemeiez pe puterea lui Dumnezeu. Într-adevăr, dacă este un Dumnezeu atotputernic, atunci El poate face tot ce vrea. El cheamă cele ce nu sunt ca și cum ar fi. La el nimic nu este cu neputință din tot ce ne-a spus că va fi. Credința nu găsește nicio greutate pentru împlinirea a tot ce a spus Dumnezeu. Temeria pentru învierea morților este învierea Domnului Isus. Fie că oamenii primesc adevărul învierii, fie că nu-l primesc, el trebuie propovăduit. Cei din tăi creștini așa făceau și noi, cei de pe urmă, trebuie să facem la fel. Cine crede cu adevărat în moartea Domnului Isus pentru noi, crede cu adevărat și în învierea Lui. Cine crede cu adevărat în învierea Lui, crede și în învierea morților și propovăduiește acest adevăr minunat și de mângâiere pentru cei credincioși. Creștin adevărat este numai acela care mărturisește cu viața și cu gura pe Domnul Isus Hristos și Evanghelia Lui. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C106 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca binecuvântările lui mari și minunate pregătite pentru noi în Domnul Hristos să fie partea fiecăruia din cei care le-au ascultat și care se deschid să le primească. Amin. Hristos Visto-savinia, căzut le-sale, mole tipot, Sau ești